باعت باعت. ما كان الله ين راكي درازي چنه الله جنشان يوپي يوسدل الله دون الله دانش اي امركم بالكو رباده جان تو مسلم تا مسلمه ابو منان النبي قفس اتخاذ الاخباري وروباني اربع من الدنيا دنس جي شرک ده او دا صفت تکوینی که اوالالله سر مخلوق شرک ده ما زکو ویچه غالیبان پر ربوبیت کی جگر نوا کلکل در ربوبیت سفاتو کم مخلوق لروح حصہ والکر ده لکه یود آغون ده حلوم سازی ده زک شاولی اللہ سفا والا حلوم آتا سویلو چه دا تشریو ده کن تشریو ده دا چه ده صفت تکوینی ده او دا خاصه دو باری تعالی، ده اللہ صفت ده، نو تشریر چکم دینده بلچاپ واقی نشتا، قانون جوڑوون ده چاپ واقی نشتی؟ ده مخلوق پلاس که قانون جوڑوون نشتی، او قانون تیو مخلوق زوئی اوزه او قانون جوڑوون کنا، مخلوق داوچی زو قانون جوڑوون ها، نو در عقیده یاد قانون جوڑوون که اسلام امتیمی آوه قانون جوڑوون کام کاشلخه، دلو د قانون په خلاف باندې وسړي قانون جوړې په 50 کې جوړې چې د خدای په قانون کې ډېر زیاتہ او د ستكومه په دي کی ټول قانون جوړو ان کدا اقدا د 24 د سړي قانون جوړو ان کسره غوم کافر دی او په دې قانون دفاع کون جام سره کافر دی او په دې قانون باندې څنګه د کون چاو کافر دی او دې لا فیصله ولې چې د قدرت او قانون ته بل چې قانون ته چې وي القانون دی او به کنه چې شرع فی القانون نو مخاز ماده توحید فی ربوبیت او توحید فی لوودییت شرع د پاسر دوه قانون جوړوځره او نه چې الا たら الی الینه یزمن ان یؤمنو بما قل لیلیکا و من جننا يريدون يتهاكم الى الطاغوت سراد <سرطة> جينا چي جوي جاي ا دا قيدلري چمن مومنانو کوفر بني مال رو پرز چا مدي مال رو بيان قانون تا فیصلہ ورودي حالدايت گورينا دازا زمانہ داتا الله توي مشرک وے نا وے وي. کافر نو وي. تاغوت چھیت وے رابشي باخلا پزگی و من تاغوت كل ما عبد عبدا من غير الله وصدقا وسه ته وره پخوله د الله قران ته ته پریږي خزر پکور کیږه ته ها ستا خزر ته ما دلته او قران د مناتې نو دغه خزر چې څه شو تا هوته د بلچا تا الله دین ته پریږي ها او کڅه تا د کلیه مشري او خان تا د خدای دین نه بری دا خان چې جو تا غوڅو نه ته تا غوڅې نه نه تا او وقادو میروایو یا او تاسو ته حکم شوې دی چې په دې باندې څنګی ها مایومن بالله ها په نو شي ایمان په خدای ورو ورو ویا تر ایمان ته الله رول او کوزټه څکل دا غوت نو دا په موږ تاسو باندې فرض دی کنه الله وحدانیت بره اوس دا و دا ودی الاله کی مسئلہ الاله کی جگر و د مکی د مشکاں سرا ا موجودہ زمانہ ک هم دغشان د دی سوچید اللہ صفات مخلوق لور کئی م موجدہ مور کوا د اللہ صفات اللہ مخلوق صفات مخلوق لخاصہ او د مخلوق صفات اللہ لموور کوا د اللہ صفات مخلوق لموور کوا نوګه د توحید وئی عزت مند د توحید یو دے ب تقسیم نوی عربستان نه غلی تقسیم نه کوم ځای تقسیم عربستان راغې تقسیم دي هغه دا چې غوته راغې توحید فی ربوبیت دی توحید فی الوهیت دی توحید فی الاسماء <تصفيق> <تصفيق> <دا فوقفال. تصفيق> او تیک دا خدا نوی سکم را اغیر کنه دا وی دا چل اسمایی و سیپا اوست دلتی که گورا دا چی اقیده لی بارز خالتا چی دا پنشپیران چی دی کنه دا دا خدای دا اسما و سیپا بنا سیدی من که نو خدای اسما و سیپا چی و سره نمان یغا تاپیری که مسلمانی اغا چی ها تاپیری نو من تا بیا چی کننو پاکازاری شید خالتو وی نو ار بالله خو اصما و صفات پخپل ضای که چگم دنو پخپل ضای که در اصلاف دا نو اقا عقیده زمن صلاح اه؟ عقیده دا نو دلتا شیخ القرآن رحمه الله اولوحیت او ربوبیت تقسیم داغر کردنه ده کردنه ده کردنه در اولوحیت دلانده ربوبیت دلانده تل اسما و صفات را دی کنرازی نو دادریم قسمتا را کردنه را ویسته نو که کاثر مسافت د پاراز ومن شيوخو د دوه قسمه غړی دي ته په کې دریم قسم جوړه او ما سجدالې شراب باندې پیران دانه مانی پدې تر سره نمنې واسکیره ما رستمن شوه دي اخر به ما رو دښمن شوه دي یزدا په زمنه ا بیا په من باندې یګمن سره دکانو پلان ما هه څه شي رستمن شوه دي اخر دما دښمن شوه ما شور ما په اللہ دو زوی نشکرات کرو وی بچی یک کنا خبی پویگی خب پویگی خب تا آخر زمازو دشمانی بولی که خواکی روی دلتقا اسما صفاتو کی زمنگم اق عقیده دا چې چر عقیده دا اصلاف را عقیده دا اوز پویسن اسما صفاتو باری تعالی دا اللہ پس صفاتو کی زمنگم اق عقیده دا چه زمنگ ایمان تخاوی عقیده دا نشا عقیده دا؟ ایمان تخاوی عالم الناس زمنږه ماقعه قیداده چکم دی امام ابو حنیفه قیدا زمنږه ماغه عقیداده چکم ما را عقیداده دی احمد میهنبا عقیدا نو زمږه ماقعه قیداده چکم دی عبد الله <سؤال> بن مبارک عقیدا زمنږه ماغه عقیداده چکم دی امام بخاری عقیدا زمنږه ماقعه عقیداده چکم دی امام بیلاقی عقیدا سلمان <سؤال> <سؤال> جو زکاپیر شو باو کتجرو وبای یمالا تجربا دا بینساکی دا کم رینا زمان کتابی ات ترجمان ترجمان عنا خایر شبان لیشایت توحید پاکی ما ایجمالنده چونکی تفسیل منگا پدیه مصر زگ نکو چه پدیجی دا چه اختلاف نشتی سننشتا نو منگا خامخا چکنننو دا سرز غلو چلک دا سیپت دشیده و دا دید دشیده و نوالتا نو دا دا امام تحاوی ا ایو پراتې چې دا الله صفات څنګه دي ام دا قسمه ده پریدو هغه درنه خوشي نو قصو د صفاتو منکرینه هغه عام کافر دی که څوک مجسمه عام کافر دی زګر نو بس کومه یالو کو بشانه اه ایمان مالک ته نه یو تلې تبوزو د کیف سوا قران کې الله ال الرحمان والرحيم سوا څنګه الرحمن الرحيم نیوسره او ارتوو ايچه خیف اشتوا استیوا سنگده سنگستیوا کده ده امام مالک سیمساس کتاک او تک شرشو او غساشو او دششو راپیدن او ارتوو فرمائل ال استیوا غیرم ایو لن ال استیوا غیرم ایو لن ور تفو غیرم ایو لن استیوا غصبت نره ال غیر مجھول ورکف غیر معقل کیفیت زمان عقل تمرالی زمان دا عقل نمو راو را دے مزر داغین تعبیر تات ستنگو کم والسوال عنو بیدعتم دس چی سوال کون چی کیفستا وا داشی صحابه یود بندر تپوس نگر کریں کیفستا وا پی امرا سم نگر کریں اور تچی تپوس کتن مبتجی او با سید ملجس ظالم دے مبتجیو جا کیفستا وا ندا کیفست را تپوس کونتا سوشی را ج کيفاسته کو خدای شالي دلیاکه بیا د ګړې کړه خدای شالي دلیا دې امام تنیمه نه چا تاسو کو كيفاسته ماغه تاسو په بیل باده هو كيفاسته تمانه تاسو د الله زات راځم دی د زات نه دلدل نه دا چې په نام نه دلدل نو کما یلی کو بشاجه د خدای شان چې څو رقم دی هم د نو دې نو چې نو چر کاو ضروري دی آمین تو من که سمایی اسمان من که سمایی اللہ پاک علو بنی من قائلو که استفاہ بنی قائلو که سماہ بنی قائلو کمای علیقو بیشانی خدای شان چطرق مناسبی اکا خاصی نو دا چھتے چشاہ لکیلے چننگ دے اب انکاراتی منصف یا رب او دو بودو بارد سرف نسبت تلا مجیده چه يو ساڑی با شاکردی چا سا کلی امان با حافظ با شاکردی کلی اگو ایزو حنال پیما يو ساڑی چکم دنو شاکردی با چان کلی چان کلی امام شادیزه شادیزه امام او یو سړی بچو نه تله موشګه دی پنځه کيبګړا ته بچوې ها پنځه کړي نو دا پنځه پیريچه ګمګنو دا من یو یار حق نه دی چې ګني سړی پنځه پیري وي هغه مسلمان دی نه نور بسی وي کاثير بې نه نه نه نو پنځه پیري دایو ایسم دې پاره تعارف زمند شه قران سره نسبته تله استاد دې د پانو په پیرینه لږه اپوښی بیاځه دی وبندیا په کې راځي نو دا اغه ام د تعارف لپاره دی ان ځکه مازه پرته شو د دیوبان راځي دیوبان چې لږ پرته شو بیا ترالي <سؤال> بیا ترالي دیوبان چې لږ اقواشي شاول جنا چې محدث دی لوی راځي کنه بسکو بیا ځان تڅوي ها حنابيان دی نو کحنا پیانو نه پورته شو بیا به اهل سنت و نه اهل سنت نه چې بل پورته شو بیا مسلمان به نه به راځي نو تاسو څنګه نو سوی تاسو پړوي په پړوي باندې را کوزی عمره دغه ها سر دشنا خاطر په تاسو مسلمان دی که مؤمن دی موحد دی دادرواړ کی فرق نشته په دې برابر باندې که مسلمان تا زارونه به ځینما توې جوړشه دې اوس څه شي شو مو او چې څه جلوه څو کړې دي وره یو څه مترادف دي د دې چې دا نه شته را تخکاری تا کې دی د اول مسلموندل دا چې چې چټېلې کله دې کې پاکستان کې خو یې د مسلمان پارتي دا اهلی تکفیر دی چې چې اهلی تکفیر مسلمانان ته ټول د کافیران ټول د ټول کا یو کې او چې داکټر عثماني اگر کراچوال دی دا په شواک چې څو ډيري دي چې یالمسلمون په پالتبانی دنیا کې چې څومره مسلمانان دي هغه ټول سری کافیر دي و صرف منګ مسلماناني دا تفصيل او ویواله تاسو په پردوس کوم بال الله ځکه کی والله عالم بیمانی تقا او فالله تا معلوم دین اتزام ولی دونسیدنه پاکیوی دیشنه چی که داد اتزامن جوڑه ایجی سرقالی باره بدین نورسان انکی مانگو آلتا یو زیر یو دو کسام سیر دو کسام پی یو کمره کی زا هنگ کمره کی موسیدل ما تطوزک دا خلق او دیگه یو دا گزمیه او یو دا اغاو دا پلسطینو عربیان دی دوارا دران عربين طول عربی اغار تنازت غالبان اغار نماجونان ماه دا صوف دي و دا اهل تدفر دي سو شهره اینه او دنیا کی تول خلق وی کابران ماسوا زمنووه نو حتو دا اغا مدرس و دا اغا مدرس دا اغا مدرس و مدرسی اوزانه پوتاگئی دیرو ما ویچی تاسو آم کافیرووی وی او مونتا مکایو ما وی ما شااللہ ما بی خاکر او چی تاسو مون کافیروان کویو دسی خلقون پایدار چی تاسو سباو کافیرووی خدای فوقا شکور دی چی تاسو کافیرو دسی خلقی دیتا آمود تک شیر وی خا چووی من پول مسل مانان تو مسل مانان وی کافیروان چا تا نوې خپل بحثه نسبته چې یو بل دا همه پیو ما وی کیو پلان دا د تعارف د طالیدی دا چې کوم جن ننغه خمه خا ده نن دا اسلامه په دې پرمحرص د عبد کاثیر د تابو نه نو ویو ښا چې دا خیال خراب نشین نو ارز میته تاسو ما عزت مندو په دې اسماء صفاتو کې زور لګول ته ذره نه نشته بلکې دېږي او سړی چې زور لګای کله کله ست په مزاج باندې سره نه پيې مت هغه خبرې کینې اخر غلط مطلب کوي کنه غلي ها امام محسنوي رحم الله وای یوځې کومونه روم چې خلګ ورته وایي دوی چې څه تا زبان ماهم زبون سره وي ما بوس خبرې کړي ما په خبره توې دونکي څو وې ما بوس څه کړي خبر کړه په ارمانداری شغم په خبر وایي سوبنه پوګي مخه د غدای دوه صوفي جرم مذهب بنڅوګ نه کوي چې صوفي کله خبره کوي نو کال وای او کافر شوی وګړه دا کافر شوی ازنا ته مطلب او ته مزاج باندې باندې نه پوي کنه ته متور شي هغه د یا داوي چې هر زبانی دور شو اړ غسرې تختل هم مسلډ سړی نه جلری وږي بینوا شو هغه هغه ګرځي په شنه او اگر کا غسره چې ګندنو څوک څنګه आवाज وسه سره حامي لا وای کنه غسره یعجیب سره خپل مخدن الله روزره او مطلب دا شو چې ارچاس را خپل مزاج کې خبرې کول غواړي اوس یو ماشوم دي داګه په دې مسئله کې چې زه دي اسمو سپورته باندې امام راوړه او الله په دې سوء کړې هغه بدای ما په شنب د بای استفاده نه باندې هغه ولې د ماشوم عقله دې بردوش نشته او تو تاغه ماشوم دغه خبرې نهغه غریب به ستې کوم نه څه شي ګومرا به شي نه مشسمه به جوړیږي مشبيه به جوړیږي کنه به جوړیږي ها او اصله چې په کوم حجي د الله زو اسما صفات د رب باس کړي فغب ابدال څه وټاننه منل څه کو بس ار یو محدث څه کوم فسر ده کله چې دغه راځي کنه د اسما صفات د کمو یاتو ایشان او دا کې نو مصیما مته نه من غیر تقیق ولا تمسیل من غیر تاکید ولا تشبیه بغیر د معتقل کول نه د الله صفات نشو کوم نه څه معتقل کول نه شو تمسیل د مخلوص نه شو کوله تشبیه د جز نه شو کوله مخلص نه شو کول صفات صفات د لا سابقی د بغیر شان سمناسب او نو تعلق نه مې نه غیر تکلیف او دا د دې نه دی بغیر د تکلیف او د نه بغیر د تشبيه او د نه امام ابو حنیفه مذهب دې امام ابو حنیفه په څه کې راغله کړي دا په اصل شي اکبر کی څه کې کړي چې کتاب باندې کتاب دی امام ابو حنیفه بعض هغه کوم دی نو دا کتاب داغه مړي کوم لای کتاب دی کارني او اغاؤت دا خبر کرده دا چه ید خدای پاک شفت ته چوچه ید پا قدرت سر مانا کهنو الغا در شفت بای طالا کهن تا دا چه کوله دا اللہ پا شفت نو نکه ید آم دے قدرت آم دے کنا ووالا پلشیل قدیر جه کنا بید یلمو گوی کنا وی تشید ید مانا پچکه قدرت بانی که امام بحانی که پاکپل ویچی تا در یو اللہ یو شفت سکر لا با کنا او صفت دیشن بی فائده کرده او ذکره و جمون چه دا اللہ صفت دی یا دنان دا اللہ صفت دی نو سن چه دا غیوی کما یلوک بشانیم دغس او صحبیت توا نور او چونو و کتابه فیلسقی و هو بیانه یوب دی من ال ایمانی اللہ ما ابن قیم رحمت رای قصدین و نیجی وی سیک اکبر داد شای کتاب دی دی ابو حنیفه کتاب دی پوښنه شي او بیا دا خبر کړی دا چې څوک چې کوم دا اقرار نکړي چې الله په پخاس باندې ستوا کړي و یا هغه کاشير ده د امام وهنفتو ول وي لا شک فی تدفيره لله درک من امام زمانی الله تعالی خير کثیر ده کی دغه زماني ډیر عظیم شان امامي الله تعالی تعالی څدر کی خير کثیر ده کی دا دغه خیر څخه عبارت ده د امام سره په دا خبره او بیا وړاندې ځای خره چې په دې صفاتو مبارکي د اهل قران دالې سنت او جماعت بیا د محدثینو تراقي ده د اعلی حدیث او قران په ونان چې ما په هرفان ذکر کړیږي په معلوماته چې په اعلی حدیث او قران کې څوږي ائمه 40 نور وړه امامان دي که دانندې شي یو امام دې توبه شي یو دالې حدیث نه د خپل داخره نه نه ټول اعلی حدیث دي امامان ټول شي حدیث شي شمله کې وصیت کوي تمډېنا اوس میاسه بوسي او اوسیت کې پر اس کا چې زما شمنه زما مال بچاله ورکوي زما نو ورته څور کوي دو څاګم کوا زما نو کوي دای دیږي وای چې دا کی چا حدیث لور کوي څور کوي زما دا مال در مائسا علی حدیث لور کوي شامل کوي دې چې پدې احناف راضی او شواکین ناراضي ولې ویزکا چې احناف څنګه په حدیث, حدیث مرسل امام کوي دوه په حدیث مایندي چې په حدیث مرسل امام کوي او امام جبیری چې حدیث مرسل باندې ضماننه کوي ما په زایب امامنه امام جبیری وایي چې زایب حدیث نه قیاس منګزم دي څه چې <تصفح> <تصفح> زعیف حدیثن قیاس, قیاس مقدم ده او امام ابن کو وی ته قیاس کی خبره کما زعیف ان خبره وین نہ قیاس مقدم کئ امام شب کیسه امام ابن کو وی زعیف حدیثن قیاس مقدم ده قایو پریدا پریدا خو زعیف هم یو زعیف حدیثن د قیاس مقدم ده زت و جنیر اصحاب بیا حنفته مجمونا الا ان زعیف حدیث مقدم من القیاس نواب سړي حسن خان دانه کې نحزم زهري دی داوي ټول د ایمان ابو حيفه شاګردان ته د خبره متفق دي چې ضعیف حديث مقدم د چا نه دي قياس نه دي دا د نحزم عبارت نواب عبارت د ابن قینسه ابن قینسه بیا وی دا نه مونږه ده په کتاب باندې هغه رد تسمتي ها او خال دغه کتاب حدیث ته خبر باندې اوس ماتيږي نه ماتيږي موږ خنداوی خبر اته کنه خبر نه نه کندم خبر دي کنه پر کاردار چې په خنداجه مو اوس نه ماتيږي لکه څنګه چې خبر سره نه ماتيږي پر کاردار چې په خنداجه مان نشي او پیغدار امام ابو حنیفه رحمته الله عليه وئی قالتا یحدیث سا ضعیف حدیث نو دغه حدیث زئی کو بنا باندې یو حدیث سره دی جواب کرام په منځه ولاړ دي په مازه سره یو صحابې راغې پر سره مازور الله هیته یو ځا شي کوي باندې وو دوګرو جواب هغه کی پری وته دوه په مازور اړ دي هغه غریب راځي سالته پرخ څلته وینده چوليده ټول په خندو شله انا د شي فطرتن سړی لا خامدا وردی کله کله نو توبه سم سلاموګه جواب او د سنم او چا چې به ته وکړي نو ذول محدثین مړي امام وهنبي ځزاجی زری باندې نه پېرمو او حدیث داغه دی داغه حدیث دی چې د دې خدا ساو د او مزوم څه حدیث او فال دې من قيام سره په اتفاق د محدثینو حدیث سره زايف دی خزرائی حدیثو د قیاص من مقدم کړل زکه یو ځای کې باب الایتقاد الهدايا یوري برتې امام شافی سبانی څخه د دې د مقاوة؟ قياس مقاوة. نص تنما غلط کی قیاس مساوی تو کہو کہ قیاس نکوا پکڑے گی نہ کرو ولی دلیل داش کی لانا نص فی مقابل لانا القياس کی مقابله مقابل کی قیاس کو دادرے غیر جوز انا قال بیچ احمد اصحاب سنن حدیث نہ و دغه باندې تاسو کده په څو کده احناب ناجز منی کې نه وایي مرسلو مقدم حدیث ضعیف مقدم نو د قیاس نه د زرګه ذکر نه نو شاملې کېږي ته ضعیف حدیث واسیا چوي کې قصص سنن البناني او چاله باور کوي اونه په کې شامل دي او دا شواطی په خارج دي ګرځا مزید کوا وکه دویغه په خپل حق دلځي کې برابر دي نو ترهید چې لاس ما وصفاتو کې دومره زور لګول نه یې پکار وسته ګمیاو ا وی دachtetن په تجربه کې کمدی کنه دالې ماتوریدی دی ماتوریدي هم کېد شي په دې مونږ کېد شي په دې قابلیت د هغه ځکه نو زه نو دا مسله ګوره د ماتوریدیا کلیو ته نوی او وسته زمونته کوڅه کا زمونږ وسته دې کې څاګه د روزمن شي یو کې دې بې ناشي احناف دي کیسه مده چاڅې دلري دا احداف او متقدمين دا امام احناف چې چاڅې دلري ومم مرزوک د 1000 صالحینو چې چاڅې د غزنونو راکړه ده دا بس په جاقې دا ونج اګه تا ته څوک سلام دی نو تاسمه به زیته ته سلام نه مې نو ته د خلک سلام دی نو که قَدری چې کوم نن نو څا چا دوي دي قَدری چا دوي دي چې تقدیر نه منو چا چې تقدیر نه انکار کوو اګه ته خلک څه ویلي خدای او نسبا چې سلام دی اګه څو یوه سلام دی امام باهی صلاح غیته نه ده امام شابی صلاح غیته نه ده امام مالک صلاح غیته نه ده جو تقلید نه کوم دیو خبر نه منه بیا ته ته صلاح کوي او چې دا ټول مننه ما ته بیا چې مننه صلاح پین نه وای زرهول مېږه غل هه څنګه به باند ته زالک چی کوي ښه وای دوه سې سې کوي دا معنا وای نو او کچته صلیبی دمانای چې د سلافو تر او د سلافو په عقیده باندې پیروکار نو دا خو بیا موږ الحمدلله په دې خبره اطمینان کوو چې د سلافو عقیده زموږه ده عقیده ده د سلافو په طرز او طریقه باندې ټول موږ انتخاب غنو نو دغه معنا تر کله ته صلیبی وای او کله دا استلاقه صلیبی وین دا جداښت نه ده دغه استلاقه دې بیا ګور دغه استلاقه دې بیا نه وي چې کمنه سره کړه بیا په دغه معنا سم نه او جنم ته کمنه ځا سره پیو طرهه مانو توحید فی الاسماء و صفات توحید فی ربوبیت توحید فی الوهیت توحید فی وجود دا څو قسمه شو چې نور څه یا پنځه قسمه ماولې څلور قسم شه کول اسلو د اشا ولله څه تقسیم او دا پنځم قسم ته سعودي عربستان نه راغی نو شو پنځه قسمه شو توحید فی ذات توحید فی الوجود واجبو د ټک کمیته جوړې ساتي او ساحیت سي ربوبيات توحيد سي الوهيات توحيد سي لشناي اګه څو دا لږه را د دې ته سم توحيد ناشه غوښ شي قرآن با سوالې دې کړې هه دوی دنا با شهو کامل دې کړې ماوي ځای په دې په بل اګه ته ایمان سره په دوه ټکو کې ټول ناشما کړی ته یې چې لوهیه نو دا اسما شي په څه کې راځي په دې روبوبیا ته ولې یې کړي کنه دین ته به دوزر دا نو چې څه څه په دې نو د قوله ته روبوبیا شي په داخله دینه به تا نشوته وته نه شي بارتا ګر ګر ځو یې جی ابا او ګل اوس یبله خبر کو خبر ختمو نن سبا خلک څه وای منګه ارواح کې من دا وای چې زان د دې دا یو سره چې زان ته په خیره مخاليده وای زان ته وای ها منګه جسره چې نه نه ده منګه پر هر کسبنور مغلوبي رسول چې ګندنه پښوپ کوټه کې رحسان کې په سړي باندې دا بزر مونږ یې لپاره کو چې مون نه پریږي منګه زګړی د دې سې دې د دې سې له ګډه ولای من مصرح ، او کل کل چه من مصرح ، باخیر نئی مصلح تا شده اوکی رو تو دا امام مسلم مقدمه ویلی کننج ویلی چه تا دا امام مسلم مقدمه مقدمه مقدمه دا مسلم فا کی دا خبرکی چال اسنادو مینا دینی اسناد سره دین کی داخنو لیکنه ده والله الله اسنادو لقو اله من شعه ما که اسناد نوی لقو اله من شعه ما شعه بیا بخلق چه چخوخ وخو اغابا کونه ویلې با نوې سنادو اوس راشه چې کوم جنن ماتور دیو ته کا پیړۍ ټول ماتور دیو ته وایي کا پیلې بیجینه تا د برادرانه ډېر خلوص سره د برادرۍ په شکل د ضروري په شکل باندې تاسو خاص کوما چې ربا نجو کا ما په پیشو د قران او د حدیثو چې میز کې حدف نه یابلي او که اینه د یو غړی پهلني د برادرای عین برادرانه پهلني درخواست دی چې ته د سیساناد د قران د ترجمه یا okay. د حدیثو د درس تدریس ماته پېښه چې میثو واسحنه کې نه لازم اورث او پیغمبر سونته اته میث کې حنا کې واسه ترغه مسند کې چې کنده نو کله چې یو مجروح یو متروق یو بندره یو زندق راشي هغه سنن متبري اگه صنع چی؟ اگه مرتبر نئی نو لحال اصطاب نئی احناکو ماتوری دیدی ماتوری دیدی زنادی قدی زنادی قص تاپسنن که اگر طول اغرزوا نو زد تا پیامباش انتظان صنع رسای نو ریل انداتشا نکرده نو که برسو که دیر مندگا مندگوه ایندوستان پولی بازگلی نوزه پوری؟ اندوستان پوری من اندوستان کی چکم محمد بشیر الساسوانی مولانا ناواز حسین الدهلوی مولانا نواق سبیو خان عبد الرحمن مبارد پوری دارنگی چکم ننا دا علماء دی دالی حدیثو دیو سند وری وری وری و پر شاہ وعی اللہ صحیب بانی ودرهی پر کم زیبانی؟ شاہ وعی اللہ صحیب شاہ عبدالعزیز صحیب شاہ اسحاق صحیب زیادو دی واس تیلنگی غ ځل شي او کته شاوول 12 سره شاوول 12 زمونږه علي حدیث سره زمونږه زماره اخروځي علي حدیث سره 180 کتن نو ام نواب سيدي حسن خان داوي په الحتا کې ذکر دا حدیث 60 دی چې ها سیټه با څکلته یو کتاب دی ورو کې په 250 سال صفيدي تقریبا تقریبا یا څه کم څه زیات هغه داوي نواب سيدي حسن خان په ټوله غیر شي صدې کسي رحمه شي صدې دا 40 سنه دي اټوځی احنافی ها کته دالې کی بازه مسایله کی هغه خپل وساد نظرلری وساد نظرلری او محققو محققو به خامہ غبطله دغه دګی کنه او ان د حناچن هغه وتلنه د ځان د حنافی وی امام شاول الله سي تسوي ځمدا اگر ولیکن بیا ځان ته نه دی او ته نه کېد باندې افتخار کوي باندې ځي افتخار کوي زکه موږ جو تويو د خپل حد او دا قید اوساتې چې داندور مسلمانان دي داندري نو اولی اسلام دا دائره نوبا سید. دا مسلمان دائره دائره دیر وشیده دا. دیر پر آقادا. آتا جب اندر صرف اقل زان زی کڑے یا صحابی را آگا جانبا اسلام مرحی داد دعا شروع کرد. اللهم ارحمی و محمد و لا تشتگ معنی یا اللہ صرف مات محمد رسول اللہ بنج رحمو کی بلحچہ بنج انہیں کی پھر <محمد> ما محمد رسول اللہ جانتا بوزی او بل حدس او بلکارا دیکھ شرکتاو ما نکام برسام وقت صحابی گامتاو چه تاسو تخیال دے چه دلاغ اوخن دا سرے دیرو خیال دے دی دا اوخن بجرو خیال دیگتا مطلق بار یوشان دے خودیا رو اوخ تا آورتو ایلی چه این حاظا مانگایت سمان اصلاف مولانا سلام دے مولانا سلام استاذیت او د شاګردیان موږ ځان نه نو باسو هغه یو د ده ماته څه پرونه مېلو چې ورورې به کوو حساب ترمانځ ورورې به ده احترامت مسائلی کې راځي استاد او شاګرد پام ځکي په کوم حد کې چې هغه چې موږ په باندې راته پاره غنداست موږ نه شکوولې کومنګ احتراما هغه پنیکل چې د علم تلو کې دنه کوو پرو استاد واني نو منګه په نو استاد نه خلاف کولی کیږئ کله چې نظامستانه په خلاف کولې حق بجا نیبي مجبورې مجبوران مخول زماته اقینه یڅ کوم حق دی هغه د نظر کیږي څو حق دی او د قیامت څخه پتہ لګي اللهم رب اجد غیل او دکایل فاتر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كان يختلفون اهديني لمقتلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى پیرا پازی سڑی دادو آوی یا اللہ پکا رب دی جبرائیل تی مکایل تی دی اسراکل تی یا اللہ پکا پورت قیامت کی با دی اختلافی مسائل پایسلی بکتر کئی چو پا حق ہے یا چو پا نا, حاکا نا, حاکا نا. پا حق ہے اللہ پکا دنیا کی ما تا حق مسئلہ او کیا نو خامیشا دادو آو کچی یا اللہ سا حق او ناغا مانی منگا کلک پا دیکی الحمدللہ من چی داد کن مسئلہ مانی رواریو کنا نو زکه دې کې موږ سبوتل نه لای یو سړک غاړې پریږي په روډ باندې چې پریږي یو روډ باندې چې پریږي خبرې وکړه دغه غاړه دا څوک دی خبره څوک مړوم یا را تاسو خو کې راوي کنه والا غاړه ته روډ باندې تا پریږې په دې روډ کې چې ګندنه نو کوټونو نیشتره نو چې کنه نو دا غارو ته پریږه کچې تا کوزي کی نو هیڅ ډېر او دا مر خطرشته دې نشته ها نو کچې ته ما شیر کاوت واکې شوی کنه ما هي تا تعوب نپري دین نو ته کچې ته غاړه ټیک ده نو په دا غوړ زه ما زخت مندل محمود تر رسیدم اګه څنګه تر ته یې ای نی نمه آنه او رود بانی بازم او رود کرکوورنشتا نور دارچه اقپل اقپل مسلق ده اقپل اقپل نظر ده اقپل اقپل عقیده ده سنده چی زاهری اشکال زمنگا استاز مختلف دی ما تو گوری دی ناس تقال بوی صوب یو شانده کی طوله دارچه اغا مختلف دی کننی ندک کرنگی زمنگا استاز انزال بانسی که او سره او جی تو کولو مسلمان نظر دی یو نو دا تقلیف دی مالا تقلیف سره؟ مالا یوطاق ده ولی چنگ چیز منزا ایلیا شکال نشی دا اینگه نظرون هم چدی <متحدث> و بیا ایمام شاتبی علیه ایسلام کلی کلی دی چی دا نظر نیو کول هم دو قسمه لدی یو آغا دی اختلاف کول در دنیای اغلاف دو پارده چی دو پارده؟ اختلاف در دنیا در اغلاف دو پارده یو چندون اختلاف در اغلاف در زګر د دې کوم مسله کې دا زموږ په حق نشه نو زه کوم مسله د حق ویم نو تاسو الله تاسو هغه مجد درکې مال برابر کړئ زه ته دا حق کاری ته دا ګر تعالی الله پریاز درکې حق کاری دالته ما خلاف د دنیا د غرض اختلاف دی بیا د يهودو شي پهتے نو قران کې الله وایي چې نو اختلاف موږ وایي پاندو اختلافه وا ته موږ یم لای جنمو له تفارق دا تفارق مضمون دی چې کم تفارق کسبی دی د دنیا د لای د لپاره وی او کم تفارق چې کسبنی وی بلکې فطری وی او د الله درزاد د لپاره اختلافی نو د صحابه کرامو اصطلاح دی اختلاف د علماو رحمت ته او د دې مسأله په اړه زړه نو دا بدل شوې ده ګنده صحابه کرامو په خپل مسأله باندې هیڅ څه مسترافق کړي کړي او کړي ها ابو زرعه کې په اړه د رحمت وګوري مسئلات کی چنگو رو طول صحاب اکرامنا خلاف دے تو دغم مسئلات کی پر کنز مسئلات ان اللہ زیدن ایتی زیادا فرخزا سم اللہ انفقونا فی سبیل اللہی شید ایات سومنے لے فبشرو یومی یوحن نار جہنم فتفلا براجباهم اظہورم حاجنو حاضر مکر ازتو پوې دا آزاد دي چې تاسو چې دا باره آزاد دغه یوینو کې سازه مهدوډه بهو پړه ما کوم لپاره چې څوک لري دا طریق دا الحمدلله چې مسله ده شاه میچې د نورو یو کې ما جنې تا ما جنم راولای کیو خپل مسله په وړاندې به خوشره وایي حق چې تا د حق خاري چې په مسله به نه ځای نه وایي ما غو بیانوس عثمان زوی چې تاسو زما کاند کې کیږي لا نه نه ما د کی نه ربزي ته وښار استا بیا اته نې لري زموږه موږ نه ستو ته مننه کوم باندې لازم دي لا دال تا كله او ثروه هغه ته کی غریب مړ کینه نو خزي توسه د لورته چې د شو کوي بار چې نو چې ته وګوري او سو قاتلا به چيريږي دغه پیغمبر صاحب صلی الله علیه و چې پتاڅ کې و سړی دی هغه با یوزا نه زي او مسلمانان به جنازې اغزنا منځري ټول طير او بادي چې مرزي او یو زپاجي ما مراداکرځم ما کا سره یې ځان مبرم دي دکې خو جنازي تبو مسلمانانو اندازي پروا نه کوي خبره نشي لو پټه تو هغه چوه ټلره شرط کرځي نو عبدالله بن مسود خپل قافري سره غراتو مدینته نو هغه راستون شوې څه کیسه لاوي ابو ذر ابو ذر غفاریه ته مرو او بیا واسیہ چې جنازه به هغه چې نه با امارات نای مارت کردی ای نای چی کدی؟ از آبت کردی یا نوزو آنالکو آقای چه نزا امیر پاژیشو یا منع قاضی نزبا جنان زاوکنان دولای ابن مسود اون جده دی آده خبرو کرد ویچ رحمه الله عبادر بهم بر اسلام ویلی وچ رحمه وچ رحمه وچ اللہ پا بابو ذر باندی ویی یمسی وحده ویمت وحده ویبرا سیوم القیامت وحده ویی ابو ذر اقاری زیبا دنیا که ذان نروا مسلک جانو کرے دا ری موت وار داو زال بابری او پرز قیامت بجا ان لاتا سی او الله دربار تا جی دادا نو دا دا تفرقه کوم کسب دي عنادي تفرقه دي د دنیا د لاله تفرقه دي صاحب کرام مړي کړي کوم اختلاف او تفرقه صاحب کرام کړي هغه د الله رضا لپاره دا توجې جائزو زګه غوډه اختلاف نه کوي او حق او حق راکيده چې دا په دې کې زه حق متليږي زه مسائل دي چې صاحب کرام خپل مې سي اختلاف کړي بخاري او له تواب مسلمو ګره داري چې نور شي توغره دا په تو له صاحب کرام ته مسره کې اقتلاء او بيان ماجنيزه حسرات طول غرو غرو د ما وقالت اليهود ليست نصارا الله شيء وهيه من الكتاب ها لا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قوله اللہ پاک دیو سخت رد کردی دیو او بلتا دیو او چلستو ملاشی اینا پوینوش والیسی تیل یهود و علاشی اینا والیسی نظرالا ار سوک چی دی مسلمانی کارونی کهی که نا او تا چو وایا لبیت وایا هر کو کی مرحبا هر رفیق حق و سباقت ماس ار سوک چی حق مرس تا کهی دی حق آواز پرتا کهی ار سوک چی وی ولو کانا که یودا کهی مسلمانو لا پریدا وا شيخه کله دوی فاطمه واز پرته کی بام څه دي دا پختور حق دي دا بام یې دا چې دا خبره وکړه مپرن ما تاو زمو مثال د ابلیس یو خبره کنه وکړي ها اې نو تر شي خبره وکړم او ته هم دغې تصدیق کنه کنه کوي او وسم کې یو سړی کا ګرد د حق وله جو په دې حق خبره نو بیا په دې طریقه باندې پکاتوړونه زوره اکاترانو بانیز منگر زور مرانی نو دا خبری وقت که دو ایخا توحید دو این مسئلت سره رسالت رسالت نو اللہ جلل شانهو تو تیغمبران سر پارا لگلیو توحید دو مسئلی دو او دگا رسالت شو او ارپسی صداقت دو قرآن او ارپسی سره ایمان بلی اوم الاخره دو قرآن صداقت ایمان بلی اوم الاخره دا خبری یاد ساته لکه څنګه چې تفصيل پاتې شوسباب ان شاء الله چې پیغمبر علیه صلاتو السلام حقانيته الله په قرآن چې په سوره ذکر کړي رسالت اغانې صداقت د قرآن په سوره کې الله ذکر کړي شوبهات د منکرین او په دې ته امر علیه صلاتو السلام په پیغمبري او د قرآن په صداقت باندې سره قمو او ان شاء الله صدا اللهم وحده والصلاه والسلام على نبينا لا اله الا الله وعلام كننا للمحكين ربي سهل صدري ويسر رسولو کی منڈا خبر اپڑیو چید قرآن کریم کو مقاصر و مهمو کی اسلیو کی توحید دے رسالت او صداقت دا قرآن ایمان بلیو من آخرہ توحید قسمنا بیان شو آداغی معمولی گن دی احمالی گن دی تشتیخان شو اور پسیدیا رسالت دے شای اللہ جلو شان بھورو توحید مصری رو پارا یولا صلی اللہ زرہ ستا من چیزیاب چوانبراندہ لگو دیدی بولو اندہ با مصری رو پارا بلکی دا اللہ وحدانیتو دا اللہ ترحید بیانتی یہ سو پرانبر دنیا تا دا مقصد پارا ننگرہ لے بلکی بیا نمولو لپاره او توحیدو بیا نمولو لپاره راغله په اوچي یا چاندور ته څنګه مرانو تقریبا کو مختلفه قوالو سره مفصل دین ذکر کوي یو لا چلې لري زه همږي دواله کې چلې لري زه همږي غولا په پوری هم دا شتعدد راغله لیکن صحیح تعداد هیڅ څاګه نه معلومه شو راغله وجو منهم من خصصنا لك ومنهم من بعض پیروان هغه دي چې ماته په انکړې دابونو منا بعض غړي دی او الله تعالی په دې واجوبه باندې موږ تاسو دا وایو چې څه کوم څه دیات په پیروان کړي چې د پیروړې طه صلی الله علیه وسلم د صلاحت لپاره تقریبا 16 جوهاد سره د پیغمبره صلی چلېل ورکی کستا صدا پدې کیسه چې چتوंबर الیازبلا د روحین ده خو پیشته ده چې کستا سو یو کتاب ډیره پسند پیش شه ده اې د کونتوم چېلې دې نیمه انز فاتو د صورت میسلی یو صورت له صورتنا ټول قران پرشانی کله چې نن د ټول قران کله د له یو صورت ددا چېلې ورکرې خو چا مقابله لري کوي معلومه ده چې ک اناره سره د اسلام ریشینې ریشینې ذکر دا د صلیح پر کال په امر چو دا وخت پرې مخات کرنه کتاب مستینابسه کړي او د صلیح تو کالنا رښتو خلق په تنزل کیږي د تنزل په زمانہ کې د کمزورۍ په زمانہ کې الله د شویل مرګ کړي او د مقام ਵਿਚار نکام مرکړل چې کما د پوری هر څه له سو فراقل هر وخیار سره د دې کې حیران د غمالو مداش جدا علم لغلی د علم وحبیه الله لو ورکړې رښتینی پیغمبر دی درو نه دی خبره پولیسې نو دا یو قسم دې ته دی دوی الله دا پیغمبر رښتینی پیغمبر زګري چې ما ورته واجه کړی شي کول پیغمبر علی صلتو سلام الله طرف نو وحی راغلی نو پیغمبر دی دا محمد رسول الله امیره د دنیا راتوي چې د مود خېګنه راوځي هیڅ نه خبر دی. او میا راتوي ماسو به سې یو ډمو نه لری په یو دا ماصوم دی ګنا نه پاو دیندار شي د کتابونو نه دارنګي د خط دغنه کتابونو خبر نه الله ولا دا شېله مرکړه دا ما کانو د ما یو کونو ما اعلومو لبرکره در روستمه واقعات و خبرو لبرکره اغرطول دشتی شویده واقعات چکر من پیانبره السلام بیانکوری اغرطول رشتی نید دارنگی پیانبره سلات و اسلام پو بارکی اللہ ویچی دیو میلیده نا آدازی کتاب پیشکول دامیسا دی تو واسا دیو واسا کیوید سا او دا الله جل شانونه وخت تاسوعانی فلسکړې په امباثو مستینې پیغامبر زده دی چې دا وی ته اتو موږ او تاسوعانی فرض دی ولوزنده په دې ترتیب سره تقریبا شپارس قسمونه دلایل د الله ذکر کوي چې پیغومبر اسلام مستینې پیغامر دي صداقت د پیغمبر په شپارسو طریقو سره بیا دا وی ته مو حل چې تر ازونه دي تقریبا ثبو د ورشه دا وی جوه قرآن مختلف انداز کې دا د پیغمبر اسلام صداقت او دیبان ایمان را او محمد رسول اللہ خریف پیغمبره خاتم النبیین دے لا نبی عبادی پیغمبر سومی انا خاتم النبیین لا نبی عبادی زمان رسول بالپیغمبر ناسلی و نزلی دواره مش رابلے ناسلی شو نا زلی پیغمبر رابلے شی او چوک چه دا عقیده لری محمد رسول اللہ نرسل بالپیغمبر زلی یا فرید پیغمبر رازی اگر اٹھ کابر لیازا قابیانیانو تمنسو ایو اغاچ کافره زکا زیر مسلم اقلیت چکننو قرار برزولی شوی دی زکا چه چوک چه ختم نقوات نمان یاگا کافری کنا لہذا آدیانیان کافر شوی دی داغی وجه دادا چه پیانبره انا خاتمون نبیی نلا نبی آبادی نو د محمد رسول الله چکم اگر شریعت روڑ شریعت دین و اگر با کامل شریعت وی با هلگی با نمگردیان رازی اگر با هم کامل شریعت وی نمگردیان نی نو رسالت نباس رک زروی داغر انجوی صداقه ده کتاب نالاج اللہ شانهو چکم کتاب روڑ را لگل کتاب دی قرآن کریم د ریښتیني کتاب دی او د دې سره که په وړاندې قشنداسپاره ستریتي او د رنګي دغه اعتراضونه ودرشت اعتراضونه د غوی وګونه کولای راوشي موږ دا د دې چې وایو چې ان کنتم فیرب می منزله علی الدین فتع بسوره می مثلیه د قران کریم چې کوم اجاز دی هغه په خپل پته لغي کتاب دی د دې مقابله لپاره اپ دې خو مقابله و سه کده نده او نسو کولیشی اگر مسلمت القذبیدشی واحی اوپ اماع کهی کل کل بدهوچ روما بایی واحی کی عمر بن عاص رجلان ہوئی اوزل تلی ده ده ده ده ده مجلس تا دیس ری آرانوار ده مسلمان سا ده ده ده ده ده ده ده ده ده مسکی ده اسلام روڑلنه عمر بن عاص رجلان مسلمان شویلانه ده تو مسکی ده اسلام نا ده او خبره ملاقع لطلی ره او خبر ستاسکو پیغمبر آقا ریشی حاشمی پیغمبر بانیت سواحی شو تجرات لی اگوی چیو نوی سورت راغلیو زید دشر آلما اویت سن سورتو والرسر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا عاملوا صالحاتی بالحق و تواصوا بالصبر دو سورت راغلیو ساریخ کتک آگیس چکمینو ساریخ کتکو یا وابر یا وابر انکا اوزمان و سقر کیفت رایا عمر دیسو ما بیا انا زانه س او س درو سياجوک درو تول درو لريشتاله سرهونه حزره او تکذابوي مسيلمه تول كذاب امام مسيلمه جها غت كذاب دي اره مسيلمه رحمان بان ځانته رحمان يمامتون باندې نامه شروع نامي معاشره او چت كه اګي نو كيف اتر والله انتا لا تعلم اني اعلم انك تكذب غدر زما دي په ورځ په سمته دروې موږ نه سره د جنګ او کاتل دی مسلمانان نه خداستا خبره وداري خبره دې زم زمکه اسمان فرق لري نو تر ام دا ځان په پیغام بره ودا وهي په نو زما ته یقین دې 100% چې دروې زکه د هر چا په غلوکی د هر چا په تجربانی الله دا نه خپل جوړ کړو اگر د مسلمان دوه کاترو کزا هو زکه ګران نماز او تکزا لا كلمة لا يوجد مسلمان شئينا رأى والتاحنات تحنا ديبعيه دقا جو كره والعادية زرحن فالموريات قرحن ديبعيه دقا جو كره وعيات وصورت جو كره ازاما بوئي نشوئ هذا خبره كره وحي والتاحنات والخابزات خبزا واللاقنات لقمن احالتن و سمنا وی قصامی دی پاغ زنانو بانی چکم دینا دانی پا میچنکی وڑو کئی و بیاز ماسی با آغا گی و اگر روڑی پاکی و غاٹ پاکی ملے وشی دا عمسیت کتاب کی دیرشی دا دا قرآن سر مقابلہ کولیشی دا لا اسمانی کتاب ساجبا کتاب دی دا چه کلا سره ووری نو پتالا لنی نو دا فسحاو دا بلغاو کلا چه مقابلہ او اشعار و نظم بجور په را بورده بیت الله پر دروازه کی باویزان کرده او سکمیتاو داغوی دو دید تفتیش دو پارا. او دغم کرر کردو حیاتان چې داغوی انچان بیرو چی چی دو کن یو دیر فسیح دی و بلیغ دیر کن یو کمزوری ده کن یو پا چی فسیح و بلیغ او ناغبال دری کرده اسلام چی کل راوی قرآن چی کل راته نو اسب المعلقات. اغه وخصیدی د بیت الله په دروازه ای زانوی در دا څنڅه وبا کوم در شی کتاب دغه نشه مولقات دا دا ابو لغاو خو شاحو اغه شار د قصیدی سیوا دین راقیس خور وا اغه چکلا راله خپل دورور چکن دنو اغه شار دوری په دې کې دا صورت عمره د مقابل کې بناته نکل کوصل فصلی للربک وان حر این نشانیه که هوا الابدر اگر زرچ کنین اقل دو روله را قصیده داری کرده فی این حاضا اقل البشر دا سر اینسان خبره نده دا دې څنخه برخه د امامان چې دې سره چې چا په مقابل او چې څه څلور ورور کښې اخر دا یې ټول وسه او بلغونه ابناغو اسه چې کومې ورو ته شاديږي ځکه اصل مالقاتي د ټولنه مخ کې دغه قصې ذکر کړي آ چې نيات اشارات بلاغات فساحت چې دغه په کلام کې بل شاعر په کلام کې نشته ولیکیند قرآن هغه مقابل نه کوي قرآن د الله ریلي کتاب انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر قران صدقات کی مستقل سورت راغلے محمد رسول الله تصدق کی مستقل سورت راغلے والضحى والليل اذا سجى د توليد مبارک کی مستقل سورت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا مستقل سورت داد پارا دا د توحید پر صورت ده ذکر تعالی صورت اخلاص وای ټکلکل ا په یو سورته کې ټول مزامین الله ته ذکر کې توحید، گشتا رسالت او صداقت د قران اور د یماد ال اخرای jihad او انفاق سورې بقره کې به موږ وې چشپغ وړه مزامین په دې سورته یعنی د توحید به هم بګښتای رسالت به هم بګښتای او سرا صداقت د قران به هم شته ایمان به ورسارا جهادو دارنگی نفاق فی سبیلیلا دا باسم پا دیگشتی کن نو داد سلو رسول زانسرا نوڈ کئی توحید رسالت صداقت دا قرآن ایمان بیل یوم ال آخر دا قیامت با ایمان خدا ولی توحید کچاو نمانلا توحید کچاو نمانو در او رسالت دا قیامبر چاو نمان یو رز روان دے حل تغیر صاحب کتاب کیهی نتصوب با جنتزی فریقن فی الجنت و فریقن فی سرائ څوب به جنت تر رواني او څوب به دوزخ دو تر رواني دنیا چې د عمل دی ولا حساب وغدم حساب نه ول عمل سبا چې کله سره مرشي او تبي حسابو کتاب د امالا منل ته نشريږي پس د مر م عملونه نشته او دنیا د عمل کور دی پس ته مانو نو دا ټول اصول ځل سره یا ساتي توحید او رسالت سره قد قران ایمان بیل الله قران چې د دې اثبات که کنه په سلو ترګه سره کوي هغه دلیل سره دغه اثبات نه کوي دلیلي دلیل عقلي وی نقلي کله دلیل وحيي د کله چې ګمنه حلص قسم په کې ذکر کوي قران نو سوچنو نو شو اثبات د مدال لپاره لکه قران کریم کل کله کله خبره چې کوي لکه انسانانو د خبرې په شاندار دغه کوم تر طریقو په ریکه کله کله هغه تر سره لګی لکن نن کوتا سچی یو خبر کله کو قسمونه کړو که نخرو القلام کی قسم کوي کلا کرا دیر داشی ستا چې الله یمشرندغه زي قسمونه کړی والله سری نه انسان نه په قسم دي تنه او دانیواله دیا جزبحن قسم مې په واسره باندې دام زم جماو چې نوې شک په ماملي قسم نه اینی د صنعت نظر کی یادخلي په نظر تمشيږي پرويتي کنه په هغه هغه قسم د پاره شایدي او د واره پر مې پيش شی باندې په با قسم خوري هغه شی دلیل پيش کوي غوا پيش کوي چکنډیر سي دالاپریز نو ازځوي معزمي درغور شي نه و په قسم کې پيش کوي نو دلته را تاسو قسم کړل پسو پسونه باندې چیرته په قران کې چی بکرو پو کچرو بانی اللہ چو خوڑے لئی قسم خوڑے لئی دا پوڑ نئی، او سرد دن آغام چر پیان دی کنی چر پیان چلو رو خوو و او خرم دیکھا نا او کچرم دیکھا نا، او کسم نئے خوڑے لئی اگر که پو امتنان پر ارسان کی اللہ اگر پشکی وَالْخِلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِنَا وَيَخْلُقُمَا الله را دې چې اسنه د علما پیراکړې دي ولخير واجب بهاله قچري ولحميره خر لتركبو ها دله پج سولې ته وکړي ټیک شو خو درزه کې چې دا قشم خو په اسنه انې په خرو نه جوړولې آیا په قچرو باندې بلکې با په چا باندې قشم وکړ دا چې د خدای په نس د عزت دي اسنه چې د یو عزت او د شرفات وجه په هغه قشم دی وړي دا اسنه معزز دي مشرف ولري زکات اولاد جهادي دم جهيد زکات نو کومانو مداش مجاهد چې کوم دین خدای په دې ډیر وزن لري مجاهد سره دې خدای په دې وزن لري په ایمان وايي یا چې خبره کو جهاد باس روان دي د اصول ممیداو کې زکات کوما اصول ممیداو چی خو خيراله خبره وکړه خدای یا ساده حال قسم چې دې قسم دام دا نیو د طریقې ده په اړه د مدره قران کله کله کل په اونباني کل کل پزمک بانی کل کل داسمان تستورو بانی کل پمرازازو اشخاصو بانی دا قسم خریده سده پارا اثبات دا مدعه دا پارا, پارا. کل دا اللہ پزاد مانی قسم کل دا اغیب پر سفاتو مانی قسم کل د چاپ عمر بانی لعام رو کائی نهم رفیسک رتی نعمون لعام رو کائی دعا پر مقابلی را زکر شویده کل کل بطور شهادت وی کل کل بطور چرمدنو اه خېږيونکلا کلا کلا په چا لپاره خېږي نه او تل جنون قسم خوري قران کریم دا الف دیره پر ذکر دې چموداه کلا کشه وتی سمای رزق کومماتا تورادون فوالرب انه لحق المسلمانكم تنكفون فوالرب سمای او انه لحق المسلمانكم تنكفون او کله دلیل عقلی پېښ کی دلیل عقلی هغه دلیل ته وای چې داغه په ذکر کولو سره دم خصم د مخاطب عقل تسلیمې جوهقي خبره دادا خبره ده چې دا واقعي ده دې ته څو دلیل عقلی وایي دلیل نقلی کله قرآن پېښ کی دلیل نقلی یادان بیونا یاداونېونا یاد مرغان یادو کړشتونا یاد جناتونا دا دلیل نقلی قرآن زې په ځېبه پېښ ملائک الله تعالی دیومانتن زلو اللہ دی امر ربک ملائک دا وی چې موږ نه راځو موږ نه الله حکم سره بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وامر هی عملو نو ته تا ملائک په صفات کې بل عباد المکرمون د الله د حکم تابعدار ديو مونږ کی دي نو چې کله ملائک دومره د قدرتونو خوندان دي هغه چې کله د الله حضور ته شرمې او ممنون کړي نوایا چې یو دی کنه الله په ګار دی ملائکه هم دی الله اکبر یو ځل محمد رسول الله ته پوښوشو محمد رسول الله جبرائيل ته پوښوک جبرائيل شانتوي چې ملائکه کار نه کوي اگر ورته ویلی چې باز ملائک غدي چې په سجدا باندې دي تر قیامت پورې باز ملائک غدي په رکو دي قیامت پورې باز غدي چې په قیامت کې ولادت دي او حدیث کې دام چې معافی سمایي معافی سمایي موجوات بیا صادره إلا وملكوا وزنتوا على الصعيد لله اسمان کې ضروري ګوتو زینښته مګر ملایکو حالت سجده کړې ده الله په خدا سجده پراتري نو هر کله چې ملایکو الله ته په سجده کې پراتري انسانا یو تلاسو شي چې ملایکو د دغد دلیل دی قرار دلیل نقلی د تیرمبرانو پیش کې الله ته کې غنبران سره د دې نه چې دوه نوچا تذکیرا اغا عبادت او بندګۍ راغې د یو الله کوي مرغان توغرا مولا چېږک چې خلګ ورتوي حدود اغا د خدای په توحید نو بیان کړي مسله د توحید نه بیان کړي مولا چېږک وای مسله توحید بیان کړي مقتو دغې نام کمزوري شي بیان کړه مولا چېږک غوځونه جوړ کاش ملالشیرګه مجاهدو چې یو مجاهید زبر مجاهید د دې تخت او چا اوټکړی لري ملالشیرګه دا خبر نه کړی چې او د مشریکه خزده او د مشریکان دینو شریما سره ورته سره خبر نه کړ نو د وزیر خارجې او د اسلام سره رسول اعظم سفیرو هغه او د دې څنګه نو ملاچرګه وزن شران منا دی ولی د دې د ویژه تو کې شرفات رسول الله صلی الله علیه و سلم من ولی ناروا دی دا ورځه مازه شه او مجاهد دین تا دی نه نه وای نه دا نو ملاچر د وزن شریعت منا کړی د وزن هغه حرامه می طيورنا د رنگي د جناتنا پیریان دی ولی پیغمبر اسلام صلی <خش> طایف نکو پسیگی ساتو نخلا نمی مقام کیش پیت تاجدو بانی والاد دی تلاوت کئی نو دیو چی کل رالا وی کل چی خواد شادرالا وی ناکول مرد توی انسی تو, تو چکشی چکشی. نو کل چی لارل قوم تا اغسره واللو الى قومی منذرین او بیوری زمن قوم اینا سمینا قرآن اینا جبان یادی الى رشد فا آمن نا بهی اے مسلم قوم اینا د کتاب مورید دغه کتاب بناملو کوي ایمان مانوړې تاسو میمانه وروړي دغه د جریانو خبره الله پښکې دا دلیل نقلي من الجنوي دلیل نقلي عقلي او داینه حلف دیس بعد د مجادله نو دا کل دلیل اصلي دوه قسمه یو هغه دلیل عقلي دی چې هغه مخاطبه شګلې پاتې کی کلا کلا داش دلیل پیشکی چا غصرا اغای اقرارم که دلیل اقلی اعترافی دلیل اقلی الزامی او دا اینگور سرا دلیل وحی وغیره دا دس باده مداره کارا دا پیشکی دلیل چه چلو کسمتا پیشکا دلیل خو تاسو پی کتابونو کی ویل دلیلو چه شیطا دلیل تاسو پی عقایت کتابونو کی یا نورو اصول کتابونو کی تاریف داسی قیمو آئی الزم من العلم بیشې نه اخر هغه شې دي چې علم راتلو سره په بل شی باندې علم رات دی ته ما يلزم من اليبيه یا ما يمكن التوصل بصحيح نظر فيه الى مطلوب الخبري دا دوه قسمه تاريخ د دلیل کوي مفاهیم دغه ځکه اصولین یا علم عقیده والا چې شراقهیت کې دا دغه پښتو دی اوس نو قران کریم چې کوم دلایل ذکر کوي کنه نخسر دلیل اینمی لمی نی اکثر تو پیش کی نو دلیل و مان تکان دو اس مریودا دلیل می بیت دی دلیل می دی تو چا علت مالول دلیل گزے اور دلیل می دی تو چ لو کانجی مالیتن اللہو لفسدتو قران وئی کہ چرتا اسمان از مت کی اللہ نے ماشو نور خدایان وے الله م ماشو نورم څه خدایان وی دوه یاد لري یاد په یا پنځه اصل ان الله فسدت اسمان او زم د بچو درهم برهم شوه بوي دي تا برهان تمنو وي په تمنو کې په ارز چې دلی نه یقیني نه ګرځنه نه لري باز غلط دي ته ژوند نه څه دلیل وي زني دي نو دلیل عقلي کله کله قطي او کله چې ګنه آ درې ی چې د دلیل نقلی او د دې ځنی وي خپل دلايل ولیکن كن حدیث متواتر یا قران متواتر ده دقینی ده, ده تنا لو کان فی مالیاتن لله لفسدت اسمان ازمک تغییر و تپد نشتا, نشتا, نشتا فساد نشتا تعدد دلیل هم نشره که چت تعدد فساد برانید فساد نشتا لذا تعدد هم نشتا ندیت دلیل دغویدا انی وئی انی معلوم دلیل گزاپه نو اسمان ته وګورې زمګي ته وګورې په دې باندې ثابت دي د وجود معلومي په دې سره دې دلیل شوی دنیرا اې نیوي دلیل یې ني د هريانو سره مناظره و د هريانو سره هراميانو سره دی په دغه ربي پلاړه چې ویناو لا نپلار منی نه منی نوغه دا کومونیست دهری که نا دهری وی چگن ده نسو ده نا تو خودش وی که لا راگلی نا جاؤ تو جائے تو ماشاو کئی امام ابراحانف رحمت الالی امام راضی تفسیر قبی کی واقع لیکی امام ابراحانف رحمت الالی ده هر یو باطل پرست سر مقابل آقا کری دا یقین پا خدایو کچی ده هر باطل چی سر وجد کری نو ده سر بانی چا امام ابو حانفه رحمت الله علیه دا خلقه الضقر باڑیشیرا، امام ابو امام ابو حانفه صقیب شگر باث litre خلق شگر باثني کاشیان دی دا امو افانفه صڑی تو شگر آلمان عند امام ابو حانفه که خوارج دا امال واجد سّ رحمت اناغتت جو حول نعقد که منتجر رحمت دا، دا امال سلان غدتت جو حول یو شگر گو دا اعگو اس لحظین دا رحمت شگر امام ابو إمام أبو هل فتا خلق بجرد ويه قلنا ولي حسد الفتاة لم ينالوا فضله والناس عداء له وقصومه حسد الفتاة لم ينالوا فضله والناس عداء له وقصومه كزرائل حسناء كلنا لوجهها حسداً وبغضاً إنها على دميم كزرائل حسناء يوبنا هذا خيستاء آخوانا او بیا د ابلوه جي دې پت شکلي اې پت شکلي نو پت شکله استاد بنې ز د خوان بنې د بشر لنه دا قزارایل حسنای قلنا لی وجهه حسدان و بغزن اننه لازمون یحیی ابن منین ته امام صاحب مبارکی هغه تقریر نه دار دی بغریان دی دغه وجوه چې امام صاحب بشیغانم صاحب بدیش ما چیرې شیا یو کتاب دی ما وینه لمازه نه شیعه وینه منو شیعه غانو پاځیدا خبره کړه دا امام ابو حنیفه چا یې سره امام ابو حنیفه نو د جو دا بد شي کوینه ریال یادی زاشیاولی али ہادوش سفیانو یوغلی کنا جو کلا کلا داو خبر استے تای تینو توینشی اکن ترا توبن کگایا ترا تولیگ نمیزکو د هریان چې کوم دی یوځې دراجة مשי مو مسبه نو واس ته غونډه راغی نو وخت چراره او وی غالي نو واس ته ته خو چیرنه نه پخپلوار شي دي هغه ته پورس او یاله تزم ما قشی ته غوڅي دا وای نو پاستا دینه کچ ته پهړو مونو پړبای مونو وڅنتی سوا زجران نو د ریا او په میا چې د د ریا په غاړه پښتو راښو او پښتو ته تخته وروتي پښتو یو بصلهږي او پښتو کیسته جوړشو او پښتو پورې واتر پورې وته ما دغه په تماشګینو واسطه یو بل څه جوړه یو او په اټکه مقاله نو دړیا په غاړه کېونه ځا ورو ځان له ولاره دو ځان له بیا هغه کیسته جوړيږي بغیر دفاعل نه دغه درساننه 20 ثانیې چشته نه جوړيږي وای نه ودا جوړه شو وای نه نه ته دروه وای وایخه نو دا چشته بغټه یک د اسمان ازمکه پخاټي هه کینو غاټي هه وتوی کیشته نت نشي پیدا کېدلې به روسانیا نه او از مقام هم پیدا کېدلنه البارۃ تدل علی البایر البارۃ تدل علی البایر پچ پلار کې وزورځدلې نو خلک دا وایي چې په دې ژباني سوچتلې وغوښان تاسو کې تدې دې ماسهبا البارۃ تدل علی البایر و اسار الکامی تدل علی المسیر و السماوات ذات الابراج ولرزات الفیجای کیف لا تدل الخبیر بډې نوې چارې په کومو په دات خدای قصتي یني په پدې سره خبره نه پیژنونه مشهو تر تعویض بل تر تاوله کستا خدا خیالي دا دا پیرवते او تو یو دی یا د قرآن چې دوزی کان کله چې د دادا دا ها زیله چې کله تاوې نو خې طرف ته تاویږي چې تر تا دنیا د خدای ګرمتاږي شه ترقه دا شه ترقه دل دا سره فطرت دي دا طبيعت دي دا خدای قانون دي دا نظام چکه دي اسلام نظام دا سره فطرتي نظام دي دا وجود خبره ده چې دا کاغذ واګه چکه روان دي کنه نظام نه چاپلار سره روډيونی چاپلار سره اوفس کې چاپلار باندې چاپ تر باندې باندې دي نو دا غوري ځای حیوانونو نام دي ورا پوي حتی اونې بوټي تختولغه سې سیمه کې روان دا خوې د دې ځرح امام ابو حلیفہ دا ځکه چې د دې د اړین منازره ګټلی دا په څو خبره باندې خو نه شو او سخت چې حاضر جواب او سخت جوابونه به ورکور د دې دلیل عقلی وایزمندو دلیل عقلی هم دغه شی دی چې ظاهري ان دغور بلیږي تاسو په دا په یو تور تور بلیږي تاسو په کده نشتی قلوبې برخه یېږي نو هغه دې ده او د لګې ته نه ني نو د لګې دلیل ګرځوا نار باندې نو دقه دا دلیل څه دلیل ده دلیل اني دي ته وې دا دلیل ني دخان د دلیل ګرځوا نار دقه رنگي د الله تعالی د مصنوعات چې کمی دا آسمانون او انسانان د مرگ د دې ته تغیر دا ټول د الله جل شانو په وجود ده ددلني دلی. او کته کوم کوم چې موجودي نه دل ضروري الله پام ما وای نه نو دوی زما کو تاسو دل زنه شتا قدرت نشتا قني شتي کته تا قوت دې بل دلونو من باس دې دل یې کو قدرت نشتا دنیا کې مثال اسلام صلی الله تعالی علیه یا الله پگا ترک مو واسطه پوری په غیبوبت کې به وخت یم یا الله پگا سوال کومه چلنی انظر الیک ما دخلت وخجزت تو غورم الله ورتسوی الله دې نن تران تمال دې نشي ولیکن انظر الالجبال فاينستكرمه كانه فسوف تراني غرتو غرا که دا شو نو ته ما ويني غرتجه الله طاب ماموریت تجلی وګړه ماملی خپل نورو تکړه د د دستانه هغه څومره دمره چخ شو هغه پینځه ټټ شو دا دا وړو ټوټو شو فلمما تجلى رب الجبل جالا ودقق وخرم صايقا ځکه دنیا کې لیدل او قدرت زموږ استادو نشته ایا چې اماشي به الله پک سره د سسترګي براکي د سسترګي چې په هغه با بیا د قدرت مونږ نه ورشي الله جل شان خوینو بیا نه یې داسټرګي بیا کاراله تاندې بل قسم سترګي به الله موروی روم یو کسګي وای چې سليمان څو عليه السلام الله یو دغړاله دا نمازې ماشیرال وي چې سب بچي من یو ظالم مسلط شو او موږ د زری زری په دړ په دګه کړو ریسټی کې دی وای چې له نه دې څا اوب دګ نه راشلی دې موږ په تاسو کړو هغه ښا تاسو د چاګه سینې روان شو اما شو چې کوم نن نوې ست منډې کړي تا سړو سړو تا منډې کړي اوبله کینې کنه چې دوه وروه مدغه مدعلي خبره مانیوري د لیتنا نو زه د څه د قضا او کوله دا ګوره نو نو خو د تا ځالي نن چې دا تر واړم نو تاسو نو دا غي از کې زنمې نسکي برابر دي مننه چې او هغه هم دغه مثال د څوګي څخه د خدای په منګه وینو ولاد د او نو د څوک کی د ټینګري شي چرته څوک دا وای چې محمد رسول الله دې دا کړې کنه لیځه کنه برا نو دا دغه په چې د لړې څووی دسترګو باندې سترګې په ټکوګړې او د زړه پر سترګو سره د ناپو سره د داسویریو او اوبله دانش هغه د عالم کې څنګه موږ په عالم کې نشلی تدلې او بره د عالم مو کنه چې امره سات والسلام کلی دلې وینو عالم بدللې نو اخروي عالم ددغم دا را کې به لیدل ثابته په بحر سورث نو چلوه مې څخه د خبر شي دلیل اقلی نقلي دلیل وحي دلیل کله دې چې لکه پلانی تورات هم دا خبر کړو انجل که خبر دا خبره شوئه دا په زبور دا خبره کره دا په قرآن دا خبره ده نو دا چه شو دلیلو؟ وحی ده دیتا چلور قسمه ادلوهی دلیل اقلی نقلی وحی او سره حلف داغین روز تو چلور چې دیوی چه داغین سرح بعد دید د دید اثبات دو پارا باکس ده انداد باقی ویا مدها بیار باینا. صلور و صربا ددی مسلی یعنی اسباد اس پرابط کو ششکی ممیدہ دیتا اصول ممیدہ شیخ قرآن رحمه اللہ پر عرفان کی یو تا تابیر اصول محمد سرکی دوین تا پو اصول ممیدہ سرکی پو اصول چا سرک ممیدہ سرک یو دی اصول محمد ابل سرکی اصول ممیدہ پا اصول ممیدہ و جیسی شرکی جہاد دی انفاق دی او تنظیم د جماعت دي او آداب د جماعت دي څو څو څلور نو څلور دي بنیادی یو خبره د جهاد دي دویما یعنی انفاق فی سبیل الله سړېما خبره تنظیم جماعت او تنظیم خبره آداب د جماعت تنظیم الجما او آداب الجما تنظیم جوړوا او زګ چګندنو جماعت جوړکا تنزیم انفاک تجي به شي چي لګي او چر پاره بلګي تنظیم جوړولر د پاره تنظیم سره پاره جوړیږي سره پاره جوړیږي تنظیم تنظیم سره پاره جوړي د جهاد په اړه څنګه د غریبانو سره غوږی ما ته نه نه کنا نو تنظیم mesti سره پاره جوړیږي د دې تنظیم د ته کار درته ورځ پاره تنظیم جهاد ده پارا نو بیعا پی تنظیم کسا عداد دینا آقا عداد پا بندی چونو شنو تنظیم او تنظیم چکل ببرابر شنو بیعا با جهاد کیگی او کدگا تنظیم دی ببرابر نئی نو جهاد بیعا نشی دی. کولی اس دیکھو اگوری خان پا قرآن کی جهاد مستقل چکنده نو چره یو مقصد ده منویلو جهاد مستقل چره مقصد ده او دایا ساتا یو مقصد ل نی یو مقصد لري نزا دي دی لکه مقصد لزا دي دی ها نظر ایمان په پیغمبر مقصد لزا دي د شې ایمان کتاب الله باندې دا مقصد خدای jihad چې کوم دي د نورو انفاق دا مقصد دی مقصد یا تو بری بار سرا نو تاسو په مخنا رسول الله سبحانه وسلم ثبوت کوي چې ویلی حسن د واتسمله یو ته حسن زادي وای یو ته حسن یې غیری حسن زادي دا موند چې پښتنه ته کار تشګنه نه اوسني عبدالحسن ویلي دی دا موند د دبشې د وجه نه اوسندې بځا د خود ته یې فعل کېته نه حسن لیکن حسن چې راضی نو د دبشې د وجه د راضي दुसरा شان نو دینسان ویناتو یو د اخر کارونه ديته بځوت خو دین څنګه ته ورکه کار دی زکه حدیث کې راځي الانسان بنیان رب مرون بنه د بنیان رب انسان دی انسان د خدایابادي دا او د الله بادي چې صغرانه هغه مرون دی ولانه نو با اسلام چې نو بر نه عقیده بلا تاسو وینته ته ورول باندې انسان ویني لاڅګه چې یو مرګو وینه باندې زی نه کوي لکه څنګه چې نبی زه وسړی زخ کارته زما او مرځه پر ناڅدګړي ډالډا شروع ته وېستې وګورځو نو کولای په ننه چې تماشه ده قیامت کیبا د دردا مرګي لاس وای لاسونه نه لوي خلاص بخلې ورته او ستا ګریبان وای الله جل شانو تبو چې الله په غوینه تپو سوکا لما قتلني دې ولې وځلېما او په ډنمه نه برنا کوو او که تکارته او ولې یو مقصد تا خراب نه جوړ ورنه توي ني نو د مرغي وینې په غلام په اسلام کې سره نه جاي شو باز نه حق چې کندنه کوم شي چې موزي نه کنا بلا ضروري شي ضروري شي باور واجب تل پکار نو 500 منال فواشق يختلنا في الحل والحرامی پنځه سزه نه فاشقات دي فاشقان نه پنځه په خدای د حکومت نه بهر دي په حل او حرامی په هینڅه موینه په حرام کې نه منظمات کوم مړکا باروم مړکا کول کوم مړکا باروم مړکا دا لکه چې د اولی د سيدنا صلاحو دیش په بیت الله کې کم کم نه هغه چې پیغمبر سم یو منګ کور لا د دادګا ديدا کرګوري مرګوري نه لري د ځوانونو کې چې درځي چې ما کوي ما د دغه شیون دي بونه شي لارنګي بارې څنګه نه یو کس اڑو کې فریغا تا دوته کې څو دا شی دي نو دا پنځه شپږه سيزونه دي نو دا سيزونه حدیث کې راځي لکه شو وینو شي اقرب لړنګ شو لارنګي منګټل او قاوي شو او ته تکس شو نو دا کاربونه متیاات که تاسو ته کنا دغه شی دا څه شي دي د ولی فواشقني فواشق ولی دي دا زالمانه فواشق څه دي چې جوهاری وقت وخت یین سره دښمنی ښکارا کوي دا یین سره څنګه ښکارا کړي دی لړه د موجه رم کما څومره څاک ورکړي په معنی ودارو ران الله لا کربا لا تدعو مصیم ولا دی ولا نبی ولا دی لعنت دې وي په دې لړم نه کې لربر دې نهونه به سو پیږي خو هر چا لټ ور کوي لړم دې کنه دا ټامرا څنګه دې څوک ور کړو تا ور دا امرون شروع شروع دوی شي لعنتی دې 무زه وجل پکاره ته حلام کیوګه ادم موږ پوری او نوزره جامب څو سلام نه ناشو نو دې وروغون دا پرته را وځه سره دې موږ پوری اگر ورو سرور اور او هغه یموسو د تامباز ما چې ګره داف وای شي کا د تا نو دلته استاد څنګه چې د مطلع دراو لري اور او امام سلام کوي ورته چې دا وسو دي نو تر هغه د بنیاټي خرابولګا نو څنګه زګه دا مجل پکاجي چې څنګه کی سرکار دمړي کوي او یو دا کربوړ نه یا کربوړ کربوړ وای دا ای برایمری سامط په پاره کې ورکل کاتورن بلک کنه نو دې کربوړي بہت څو وخت په سيتي شي د نن ساي په حاجی لیکای و چې دا خطر شو ورته شي کنه خطر باندې تی په دغه ځای کې نو پیغمبر څنګه چې په یو غزار چا مرګ کنه سل درجه به ځاول دې لورکی څو ساوبو ورگی سره دې غزار سره چې مرګ کنه پنځوس کمیږي په نورو ژرو را قاعده دا چې څومره چې دینو سړی مهنه ځاتې ته دون راځي ځاتې دګر وړېګدا مسله دا نو مطلب دا دی اول ګوزار سره مهنت دا وکړه چې خپ اته دا ٹھیک <تصفيق> وو او خپ برابر ولا چې یو ګوزار سره مړی کی نو د دې چې به خپلې په اشاره شي په دې چې باندې میا ته تا ورکه کله یو زړول یو بیا خطا شي بیا خطا دا وته امیان نه ورکه ځکه کم شو او کله یو ګوزار دا تا ډیر اهمیا سر څو دا یې دغه وخت نشته دا د یوهان د تاسو محرم دی ورونو د خېش ورونو تا ډیر شي ملاویږي پرې ورونو چی نن دې را واه لري کو نورس نه اله کافرانو سره jihad زو یا داز نشو کولای ار سره تا و جره هو jihad خشه د جاہا سے کر دیو زباں پکې نه جہاد کی سبیل الله માતા شارز کړيو جہاد چکم دې کنا شغل اسلام نن کوي رحمت الله زاد کی جلاله قسمه ذکر کړي دي جہاد د ناف سره جہاد د شیطان سره جہاد د مشرکان سره جہاد د منافقان سره بیا داريو زنه زنه قسمه تقریبا سو قسمه جوړي جلاله قسم جہاد دی نو کوي رحمت الله زاد یو جهاد دے، یو قتال دے، یو سریا دا، یو غزو دے تو سیدنو شو؟ یو سرے جهاد بل سر، قتال بل سریا بل غزو جهاد چیدنو لغی مانا مطلب محنت دے شو شد دے؟ محنت دوائی او پشش اصلاح دی کی پر کشش مصرف کول ورث کولواچا ټوکا چې ګڼنه مثر کول د پاره دعوت د دین کلمت الله د پاره پدې کې کوم مانو چې کیږي چې چان مثر کیږي چې حلت ته کی دا جهاد یو مصموم عام دی عام مصملی داغه د لاندي قسمونه دي دا جاله نو د جهاد د لاندي قطالش ته داوتش ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر شیاطین سره مقابله جگند په کېشتا شیطان سره مقابله شتا, شتا. د منافقان سره مقابله بریګ راځي د منافقان سره مقابله څنګه دی دخول بجره دی ویل وغلوز علیه د ده د جیدی کو سرشته کړه د جیدی یاد دی په مناطقه ده خبر اورئ او تاسو سره څنګه یو ته دوا خبرو توکا ځکه قران کې الله تعالی وغه غوږ نرمي باندې کېده منافق سره هیڅ کله نرمي مخه وخات څو ته وای وغه مز علیهم وغه مز علی نجحات باللسان منافق سره پڅده ته جربانی دی دجه بابا نجه بمنداجې مناظره بدرج ویل او تجربه نه ویګلش دي شرف دو جو رئیسه طال زمانه کې د مناطقو څوک عبد الله بن ابي بن سلوو دغوی رئیس او دغینه چې کوم دینو ټی یو دلا پیدا شوې درانیا نه دنا دکان لاګا ډول نه خو بعض بیا توبان مستری ده بعضه په دغه مناطق دنیا نه تیلي جو نو جهاد د مشرک بیارسیناتکم وانفسکم ومالکم مشریک سرا جبل دوا مطلب دادر کجوبان مس جہاد وکا مناظر او سره وکا او ما وی سره غلا دوا دادر خدمتونه پاره او دایغه چې ګندنه سره بیان فسکم پر زان قربانوا د مشریک مقابله دا دادر چا سره نغلی سره دی او دایغه د نفس سره جرات سره نفس سره خپل نفس سره جہاد دی چې هغه د دینی مسلو توخه اول څوک فعلم اول علم حاصل ک دینده هغه مجبورہ کا په عمل کولو باندې درینداري چې داغه نفس مجبورہ کا په تبلیغ باندې ځو باندې علم یې حاصل ک پښتله جامل وک دبل تبرسې کنه دا کنه مرسې او څلورمه خبره ده چې کوم چې تکلیف او مصیبت تا ته راورسید په هغه صبر کې د سورۃ عاشور کې را څور رسل جهاد باندې نفس د ذکر کړی دی, دی. اواز علم دي الا الذين امنوا و عملوا الصالحات ادرهم بالتقوى الذي والتواصو بالحق اصلور عمل صبر القول دي مصيبت كلا كده دي تزوي وتواصو بالصبر سورج كده برا سوره سرقي जरुर دثر پا جواب بالنفس فمنافسه الجواد يوه حديث عام خلف जिक्र कही او په شوه موږ اجازه ځغړنه کړم